Galegos no Baixo Baixamos a música da senhora Carmen e eh. eh, sí. damoslle a benvida a Santiago Pimentel Moi boa tarde, Santiago Boa tarde Benvido, moitísimas grandes Vostede é presidente da asociación Desa de festa Da empanada da costrela, non? Si, sí, da... o presidente da asociación Sabugueiro Da Rúa oh, asoci... Bella asociación Sabugueiro Da Rúa Bella, non é? Eh? Si, sí, Eurense, si sí. Bueno, pois o, o que queríamos dar recoñecer a, a todos os nosos escoitantes Pois o traballo que está desa facer Para mm, celebrar a festa Da empanada da costrela Que todo o mundo non sabe que quere decir. Bueno, a empanada de costrela é unha empanada que leva costillas picadas e hai que levantar a tapa para comela, é eh? a peculiaridade ah, da empanada. Ah, Muy ben. Bueno, eh, eh, eh, celébrase aí na Rúa Bella, non? Eso é, sí. Eh, celébrase na Rúa Bella, que é un barrio da Rúa, do concello da Rúa de Valdeborras. Tito dar moi ben. O, o, o importante é dicirlle a toda a xente que xa leva nada menos que 23 anos, non? Olle. 23 anos pasamos este ano, sí. Este ano. Eh cando coa, coa, en que día te, teñen previsto? Pois é o 27 de decembro, ás 2 da tarde, non a mediodía. No? De hai que sacar o ticket xa porque se cés, é, porque se non venta. Porque se non Se non, se non se chega a tempo. E, poñerse en contacto coa asociación, non? Si, sí, bueno, están os puntos de venda Ajá. que sempre son os mesmos, todos os anos En as redes sociales eh, publicamos e eh, a xente xa sabe donde comprar, mais ou menos e ponerse en contacto con a asociación yo O, o tique é moi caro? Non, son 22 euros ah, Porque nunca teria unha empresa que non lo fai Mantesil de Arrua sí. Entón, bueno, pois pues, sí, no, Non é moi caro, non, para unha festa popular non Bueno, que vai acompañado de moitísimas cousas, non xa xa, que, que non é somente sa empanada, non? Claro, hai sopa de alho de principio, logo empanada costrelas, temos tortas de roxóns, oh, logo claro. hai viños mencía de Valdeorra, normalmente son Adán de Val, Café Fél e Cores. Te oh. todo a repetir, claro. Cara aí. Oli. Va de empanada estas horas, que a fámica eu teño. No, verdad, sí. sí. sí. 23... Nada, en una, perdón, dime. D Digo que 23 festa La empanada de costrelas de Costrellas que está amenizada también que, que seguro que algún grupiño de, de sí, música eh, teñen, non? Sí, si o acabar a comida hasta a discoteca A Pimentoneta. Mhm. Uh -huh. Que tengo disco móvil aquí descomove la queda rúa. O oh, sí, nada menos sí, sí. eh, eh, E te, tendes un local ou hai unha carpa? É como... eh, unha carpa que nos pon con sello de arrua uh -huh. E eh, está climatizada Anda pues, xa, ver, Por si acaso, non? Porque, se porque ahora as temperaturas sí, E 27 de decembro xa fai fresco É sí. tempa... tempo de, de, de matar o porco É eh, eh, claro que sí bueno, bueno, barada de costrelas Que ten, como dive usted Hai que levantar a tapa para comer a comida y vida, non? Sí, la única peculiaridad de esta empanada, que a diferencia de otras empanadas, es igual eh. que as outras, amase un pouquinho mas gorda. Eh. a costrela vai adobada. Ah. Como si fora a un androlla. en berdir, un andolla que vai adobada, igual mm. leva o mirmantino, que si fora un androlla, mm. pero en este caso vai metidan oh, a empanada. No, la gente dice, pero como se come un empanada de costrelo, levantando a tapa de arriba que é algo más gorda que a outra empanada, le usala como de pan. Claro claro. claro, claro, claro Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, Unha pizza completa Que é que... <risas> eso es. sí, sí. sí, señor, fantástico E a máis acompañado cos co viños de, da zona eh, eh, Sí, eh, con vale. viño Mencía e eh, Godello De aquí da zona vale. Normalmente ponen a Landeval mm. Que é unha bodega aquí da rúa uh -huh. Que... Que é un que, vino de nominación de origen Valdehorras. Sí de grande fama. De vale, un, un, un, un, un chat ten recibido uh, varios premios. de Eso, é sí, o eh. sí, sí, pues sí, vino que solemos poner nestas edicións de costrela. Bueno, eh, fantástico que vos encargades vos desa de festa da de, de emparada, pero tamén como asociación tendes outras actividades, verdad? Sí, hacemos muchas... Antes. vimos de faceros a Maín, que sí. fue un éxito total, con 500 personas participando en un pueblo de 4.000 habitantes, uh -huh. pues es eh, todo un éxito, hacemos las festas de verano, uh -huh. Sí, eh, tamén a feira asociación, que agosto, facemos máis cousa. Io a agosto, am agosto, agosto claro, ¿no? en ah, sí. agosto. hasta acórdome que no eu candelregativo, pois pues, uh, os rapaces que íamos uh, aos castañes eh, co mesmo tizón éramos capaces de, de manchar o viciño con. Ele. Sí, <risa> sí no siguen facendo, non siu siguen facendo. No e sí. claro. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. este ano grande éxito, non? Moita participación. Sí, 400 entradas vendimos. Estuvo una sea, no, verdad que Corre. muy bien en agosto las castañas estaban muy ricas. Uh -huh. eh, moi ben, demos sí, un, sí. un chourizo cocido co coximonos ali na praza para uh -huh. que estuvera quentinho con pan a verdad que moi ben todo, si sí. uh -huh. carai, moi ben, moi ben de muy... pero, fantástico bueno, eh, nos agradecerlle moitísimo que, que nos facilite esta comunicación e esta información Poste, posto que aquí no Mediterráneo non, non chegan fácilmente as, as informacións pero chegou a redacción que este, teñen previsto facer esa, sí. eh, esa festa da 23 festa da empanada de costrales e dixemos, hai que poñerse en contato con eles lógicamente, claro. por se si ac si acaso algún das persoas se achegan precisamente a Galicia en a, a zona de Valdeorras ou a Rúa, pois pues que, que, que vayan... poden se quitar o ticket hasta por internet, verdad? Si, sí, poden quitar o ticket por internet, si bueno, pois que sean benvidos, que aquí hai moito para ver, para comer <ríe> bueno... eh, sempre serán ben recibidos, si sí. Santiago ademais por aí teñen un vivendes rurais e eh, eh, lugares para para aloxarse verdad moito sí, aquí hai moito aquí temos eh, nós porque estamos no oren, no oriento urenán estamos mm. moi cerguiña de Ponferrada mm. que temos dar uh -huh. médulas a, a 40 minutos son sí, sí. eh, temos a estación de manzaneda temos... Muitas cousas para ver. Sí, sí. O Or, do Bolo, por... a Fermitas, moitas cousas aquí en Fermitas. Sí. Claro, un, un lugar mm. emblemático, escoita. O que che quería preguntar era mm, mm, por aí o, ao redor perto este ano os incendios no verán foron terribles, non? Bueno, perto e que na rúa foi un dos concellos máis máis perxudicados porque ardeu 85% do concello. Claro. claro Ay, madre, mía, madre mía. As as vilas, as cuatro vilas que ten a rúa con o co Concello, mm. non arderon, que foi o que edamos salvado gracias aos viñedos, sí, sí. o demais, todo o monte está todo ardido, todo alrededor, eh, xa digo, 85% que... É unha porcentaxe moi alta demasiado, demasiado, sí, sí, demasiado Por certo, que había un problema Non sei que pasaba aí Con co, co, un lugar de, de, de Residuos que había aí Que parece ser que a Diputación Non, non se facía caso, non sei Algo teña que ver co, con que Si, sí, non... foi a Xunta de Galicia era Aquí temos unha fábrica que é unha multinacional Autoneum, que tamén hai por, por Cataluña, por Madrid, por varios Por Suiza, mm. por varios lugares Que fai piezas para coches a insonorización de coches uh -huh. entón, claro, ardeu a fábrica e donde botaban os residuos tamén ardeu, que era un vertedoiro uh -huh. de, de basura, e claro estaba ardendo, ardendo, e o Conselho que un Conselho pequenino non tiña medios porque non foi culpa de que ardeu foi culpa de que ven un incendio salvaje uh -huh. e ardeu todo que, que estaba sí, sí, sí. A, nunca se sí. había visto isto na historia de da rúa ni na xente sí, sí, maior ni naide sí, había visto sí. estes lumes Carai. entón a, a xunta, pois pues, xa hace un pouco todo lo final bueno la reputación de Ourense eh, el boto ese, ese oficio el boto bueno la verdad eh, que can, ese lume era eh, irresistible ¿no? la verdad que foi pues sí, fuite... foi un lume que nos colleu a todos por sorpresa porque no se esperaban estas uh, llamas hmm. eran salvajes yo tengo 50 años en mi vida había visto varios incendios pero como este nada mi mai Que ten 87 jamás na vida porque claro, claro, claro. era un, oh. un lume salvaje, era por todos os lados, estaba rodeado cara, chegou si un momento si... que houve que sacar a, a xenta anciana dos pueblos uh -huh. leválos a sitio seguro, vaciar as residencias foi un pouco caos para nós, uh -huh. porque era moito terreno, que era todo o Baldeorras estaba ardendo logo a Se zona no, de Berín en arde... non había medios non hai medios para todo isto uh -huh. teña que haber feito a prevención entón, unha vez uh -huh. que arde todos queremos bomberos, todos queremos a ahume, todos queremos. Sí, sí. O final non hai para todo, hai o que hai. Sí. En un país, pois pues, hai, hai, porque non só a Ría de Ait, León, a Rían Zamora. Claro, todos queremos mil medios. Entón fumos salvando como podemos. Por, por certo, falando de salvar, algúns povos tiveron dificultades e algúns povos foron algunhas aldeíñas tiveron... Sí. Pois pues, sí, mira, un pobo aquí cerca da rúa, aí un villamartín de Valdeorras San Vicente de Leira ardeu por completo. Chavis. Saliron os, os vecinos in situ. Sí. Mm -hmm. O pobo, gracias a que o alcalde já había feito unha pista, porque non tíñan nin carretera, claro. unha pista que fixo el baixo a súa responsabilidade, responsabilidade. de era un salido por ellos os vecinos, pois sino ardían no podro. Madre, madre de Dios. O pobo completamente destruido. Madre, madre Completamente destruido. Enda están ahora para reconstruílo, eh? bueno, por todo Dios que vivían aí perder unhas casas eh? non é, a xente dice que unha casa non é eo valor sentimental, é, a xente. No, no ed, o voso ed... no fogar. É o que nos vale sentimentalmente Non é o valor, pois non é moi grande A ver, non é grande, hai casas que valían moito dinero Pero é máis o valor sentimental Que nasce aí, que te criaste aí Claro, é que é irrecuperable É, é... Eh... A verdade é que a parte de ser de, de ser é que non solamente por o por, por, lo, por lo feito eh, sentimental, sinón por o feito de decir, bueno, pois pues, o, o que eu tiña a miña vida, Estaba aí a forma de, de, de, de decir, o qualquer persoa, aínda que sexa maior, pois vivín aí 70 eh, anos, non? Vivivo delito da vida. E eh, agora eso reconstruílo bueno, en 24 horas máis de todo, chorando, non? Claro, si, sí, foi meu Mira, esta noche es muy complicado, ¿eh? recordarlo, pues es es triste. Os vivimos sí. aquí en situ, allá gente de fuera, pues sí, os por la tele, os coitos por la radio. Uh -huh. Pero vivirlo aquí porque nos conocemos todos, todos somos vecinos, todos somos o amigos o, o sí, sí, sí, amigos sí. de amigos. De ver a gente que se dicen o bomberos, sal, sal, sal, sal, ya, no por colón ni una foto. Es uh decir, -huh. que se quedó a vida ahí en la casa que teis que salir e que ves a impotencia e joder, pero si, si, si estou aquí, supostamente as administracións están para salvarme, min, epa, que va, veces que non se chega. Sí. É triste, é triste. A parte de ser bueno, a ver, agora que compre, que a administración poña medios para que, como mínimo, as persoas que, que, non, que non teñen ese, ese, medio de, de, de, de, de decir, ese medio de aloxamento, pues, que poidan eh, resistir, por lo menos, non? Sí, bueno, las administraciones sabemos cómo funcionan todas, más o sí. menos. Eh, sí. Nos hacemos una idea, un voto a culpa a otro, otro a otro, otro a otro, eh. otro, otro a sí. otro. Es como siempre, el problema es el perjudicado. Eh. Es el problema de estas administraciones, muy bonitos, salen eh, dos cuatrocientos millones, dos mil millones, dos doscientos mil millones. Pero cuando se llegan a las ayudas, todo es más complejo. Todo. Bueno, claro. Pero hai que reclamar é lógico que sí, sí, hai sí, que sí. poñelo... Aquí en Valdehorra somos y... loitadores eh... e eh, eh loitamos, sí. Ajudar as persoas que non poden facer, pero eh, reclamar e eh, poñer as instancias correspondentes para que, bueno, polo menos quede constancia de que se, de... se pediu, que, claro. Claro, que claro, pues sí, sí. sí. Bueno, pois vosotros participades como, como asociación eh, sin ánimo de lucro, participades en todas estas cousas e eh, eh, seguro que máis dunha ocasión axudaste des a, a que algún, a, algún pobiño e algúns dos uh -huh. afectados pois tiveran un poquinho de axuda, non? Por sí, a asociación, bueno, como presidente a todos os membros da asociación Había un rapaz que era bombero que estuvo aquí en no meu pueblo ayudando a pagar o lume. Carai. Estaba libre, o día libre, veu todo o mundo. Da, eh, logo, algúas rapazas da asociación repartindo auga entre os veciños. Eh, claro. eh, dando de comer eh, con a ajuda dos consellos e eh, a de protección civil. Sí, Todos, sí. Todo o mundo penso que puxe un grau de área. Sí, sí, unha sí. gran medida en unha menos cuando pasan a catástrofes es cuanto las cuenta haciendo normalmente protesteo oh, es como fago no tal pero van a una catástrofe de verdad que todo el mundo eu vi a nenos nenos sí. de 16 de 15 de las 8 anos, loitando explotando cas, cascar llamas que que ver esas llamas. Había xente que se iba porque che metían melo, pero había xente que era valiente con ramas pagar, intentando apagar colmeiros que había. Sí, sí, que... claro, con que atopaban. Solidaridade, non? O... Eso, e, ese, sí. a, a participación popular enorme en esas zonas, non? Ademais, es, sempre foi máis ou menos así, cando mm. vi un incendio un pouco a sí, xente sí, sí. desprezaba. Sempre, así. a verdad e, que... Eu tiño unha vizinha que estaban... Sí. Eh, eh, preparando a casa, ele e o marido e o fillo que ten estaban preparando a casa para ir no verán e eh, tal, dice, ahora que nos xubilamos pois vamos máis a menuda sí. chegou o lume o que había feito eh, non había nada xa, xa, xa, xa, xa, xa. pois, pues, bueno, pois, pues, a ver, animarse, verdad? hai que, hai sí, que, exactamente sí. que... Sí. a verdad que este ano, pois pues torlúmen, como foron o 15 de agosto seguía ardendo alrededor, suspendimos a fer festas sí. da, da, da Rúa Bella, porque claro, non era época de facer festas sí. e, no. e logo recuperamos o agosto xa con fuerza, e agora costrela, porque o bueno. mundo ten que seguir para diante, e a xenta hai que dar alegría, e animar, animar e eh, sí. sí. animar, animar que é o fundamental, lógicamente sí. precisamente vosotros estas asociacións sin ánimo de lucro son as que ajudan a que eh, o ánimo Se, se poña un poquinho máis en valor e, e bueno, sigan claro, se, se, seguir adiante aquí no, no rural, si, si conocéis un pouco o rural non hai tantas cousas como na cidade, tu vas a unha cidade, teis cines teis mil cousas sí, para sí. facer mm. privado ou público, pero aquí se si non hai por asociación sin ánimo de lucro que se votan a man, os concellos non chega porque son concellos pequeniños claro, que si ten un presupuesto moi pequeno eh... Eh, somos moi torbarios e todos queremos ter cousas mm -hmm. Claro. Bueno, pois, pues, felicitacións Santiago Agradecerche moitísimo que nos atenderas E que nos informaras a todos os nosos Escoitantes ointes eh, que, que é importante darlle a conhecer Cosas que se celebran en Galicia De grande prestixo e, e, e de sabor, non? Exactamente é de sabor, sí. eso é. Eh, Gracias esa, a vos con, por chamar eh, bueno, Con esa empanada Tense sabor, vamos Si, <risa> si, sí, bueno. sí, sí. Bueno, que xigades co, con ese ánimo E con esa mm, grande dedicación Que os que tendes so ao redor Seguro que vos lo agradecen De verdade Nos sí. tamén te, vos agradecemos Por a participación e colaboración do noso programa de hoxe E eh, eh, adiante mm, Unha aperta grande E ata outro momento, Santiago Quando vos queirades, aquí estamos Moitísimas gracias a vos Pois pues unha aperta moi fonda Despedímonos con música, non? Deña. Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar As penas que levo dentro As penas que levo dentro Para así non me matare A big show. O mar abaixo vai unha barquiña moi a chegadiña a viado tren A Polo mar abaixo so vai o meu amor Polo mar abaixo so... Legos Novax con Armando Fernández